Тисячі людей йшли від церков зі свічками через усе місто до цвинтаря. Я теж пішов. Із цікавості. А в мене на плечі була важка сумка зі спортивною формою. Знайомі дівчата, побачивши мене, затягли з собою натовп. Я не прощався. Якось так вийшло. Я не пам'ятаю, що треба було точно зробити, що ви, один з лідерів майже кумиртих студентів, взяли мене, а зовсім випадково людину в тому натовпі саме чомусь мене за руку і сказали «Допоможіть мені, будь ласка». Так вийшло, що ви вибрали мене, хоча я не вбачаю в цьому ніяких символів. Поруч стояли десятки активістів, які заглядали вам у вічі і просто мріяли почути ці слова. А відтоді я запам'ятав вас. Скажіть мені, Анна Федорівно, що ви робите у тих чергах? Ідеали розбиті? Життя не вдалося і просто хочеться людського, простого щастя? Так. Але скажіть, що робити мені? Скажіть, що робити тому, хто не хоче стояти в чергах і не хоче чути про щастя? Кожен має право на помилку. Комуністи, фашисти, соціалісти, націоналісти, демократи, демо-кати. Зірки, естради, просто люди, редактори провінційних газет, я, але черги не для мене, пробачте. Я розумію, світ мінливий, все змінюється, змінюємося і ми і наші погляди, але скажіть мені, чому завжди виходить така херня? Пані, не буде проти, якщо я запалю? Давідов. Звісно, підробка. Та це не важливо. Важливо палити один сорт. Тоді не будеш кашляти. Може, вам косячок? Жарт. У нашому місті поганого сну конопля прямо в садах росте. Якщо дільничний не покосить. Як правило, не косить. Газета? Ні, не підійде. Біломор? Краще не придумаєш. Про цитату голови я вже згадував, але найгучнішим публічним скандалом був матеріал «Ненависть 1999». Ми розмістили фото 20 осіб, які мали асоціюватись із відповідними стереотипами. Березовський – олігарх, Іцхак – рабин – жид, Лужков – москаль, Шевченко – хохол, Басаєв – терорист, Клінтон – чоловік, Хіллери – дружина, Моніка, сука. Також узагальнені образи. Підлітки, хулігани, сусіди, собаки, менти. І провели голосування, кого ж наш читач віртуально чи реально сьогодні ненавидить. Чесно кажучи, ми очікували перемоги когось із загальної групи. Тих, з ким читач зустрічається щодня у своєму житті. Це редакція газети «Кур'єр»? Це вас турбує колишній ваш читач? Так, колишній бо я не буду більше купувати вашу прожидівську газету. Це редакція газети «Кур'єр»? Я можу говорити з головним редактором? Це вас турбує ваш колишній читач. Так, колишній, бо я не буду більше купувати вашу антисемітську газету. Це редакція газети «Кур'єр»? Твою мати, це вас кум турбує. Що там у вас таке? Ми на вас у суд подамо за промоскальські настрої. Мало того, що російською виходити. Так, вашу мать. Це не кур'єр? Хахлині дебіти. Тобто кожен знайшов себе у цьому житті. Читачі нашої газети ненавиділи так. Євреїв – 154 читача. Москалів – 112 читачів. Претендента номер 1 93 читачі. Далі вже не суттєво. від 5 до 43. Не знаю, кого це більше характеризує суспільство чи газету. Тираж кур'єра за цей тиждень зріс на 20%. Я вибачаюсь. А ви б за кого віддали свій голос? Я? перепитала жінка у стелю. Сьогодні за вас. За мене? Чому? Що я вам поганого зробив? Якщо не треба розмовляти, якщо я вам заважаю спати, то я не буду, але мені здалося...